وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم Inna al-lazina yastakbirun An-shibadati Sayyidukuluna dihan-na-ma-daafirin Waqal An-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Man lam yas'al Allaha yabbar alayhi Wa ba'ad Wa bisagli sadri Wa yasirri amri Wa ahlul uqyata min lisani Yabkahu qawli Allah manfa'na bima allamtana Wa Bima yadfa'na Wazibna ilma ikhwani, wa akhwati fid din aazani, wa azzaqum Allah. Baban ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah. Segala puja, puji hanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Pujian sebanyak makhluknya, pujian sebanyak rahmatnya dan pujian sebanyak naikmatnya. Nya'at yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita saking banyaknya dan luar biasanya Nya'at yang telah Allah berikan kepada kita pastinya kita tidak bakalan mampu untuk menghitungnya bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran wa insaudo Nya'at Allahilah ta'suha jika kalian mencoba-coba untuk menghitung Nya'at yang telah aku berikan kepada kalian maka pastinya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat kesehatan, nikmat mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya salatuh berjamaah termasuk juga nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk tujuan ta'amuk dan tafakkur di din. Untuk tujuan memperdalam diin Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini, apa yang kita amalkan ini terhitung sebagai amal salat kita dan terhitung sebagai nizan hasanat kita, timbangan amal kebaikan kita ketika telah terjadinya pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Salam-salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam tersebut. Tuahni wa khawatuhidin azani wa azabullok. untuk hari ini dan seterusnya. Kita akan membahas tentang keajaiban doa Yang termaktub di dalam kitab Allah al Quranul al karim Dan juga sunnah Nabi SAW Kita akan mempelajari tentang doa-doa Baik doa-doa yang ada dalam Al-Quran Ataupun doa-doa yang ada dalam hadis Nabi SAW Ketika kita berbicara tentang masalah doa atau berkaitan dengan permintaan dan permohonan ini, doa, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah buah ibadah, adalah ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan para ulama di antaranya Al Imam Khaimahimah Allah mengatakan, paling bagusnya dalam masalah ibadah ini adalah berdoa. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang dirajutnya Hasan. Artinya bisa diterima Rasulullah SAW bersabda abdalul ibadah ad-doa. Paling utamanya ibadah kita kepada Allah adalah ketika kita sanggup untuk berdoa dan meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, ayat yang ke-60 ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kala wa sumpum, Allah berfirma, Tuhan kalian berfirma, Allahu azza wa jalla, udu'uni astajib lakum, berdo'alah kalian, memintalah kalian kepada aku, memohonlah kalian kepada aku, misalnya aku akan mengijabah dan akan mengabulkan doa kalian. Innal ladina yastakbiruna am ibadati, saya dukuluna jahannam adakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong akan beribadah kepadaku Termasuk bagian ibadah Bahkan ibadah yang sangat mulia Adalah berdoa Sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah mau untuk meminta kepada Allah Orang yang tidak pernah mau untuk berdoa kepada Allah Allah murka kepadanya Dan mereka tersebut nanti Akan dimasukkan ke dalam neraka Dalam kondisi terhina hinadina Bahkan dalam hadis yang derajatnya hasar Hadis yang keluarkan al, al Imam at-Tirmidzi dan juga al Imam Ibn Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah muka kepadanya. Al sebaliknya kata al Imam Ibn Mujahid Wa'hihulah Allah." Orang yang membiasakan diri untuk meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecintaan kepadanya. Makanya kata Al-Imam ibn Qain rahimahullah. Salah satu cara untuk memperoleh kecintaan Allah, untuk memperoleh mahabbah Allah dengan kita radin berdoa dan meminta kepadanya. Allah bukan makhluk. Allah bukan manusia. Allah bukan seperti kita. Mungkin kalau manusia atau kalau kita ketika seseorang datang kepada kita meminta mengemis Mungkin sekali dua kali kita bisa memberikan apa yang kita punya Tapi ketika manusia itu terlalu bergantung dengan kita Segala urusannya dia adalah urusan kita Mungkin ada perasaan jengkel dan marah kepada orang tersebut Tapi beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali kita mengemis kepada Allah Allah memberikan kecintaannya kepada kita. Setiap kali kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, Allah menyukai kita, mencintai kita. Maka Allah sebab itu rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Sekaligus doa ini adalah ibadat yang lebih apa yang utama, yang lebih baik dikenakan ketika seseorang berdoa ada ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu Wataala. Beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kadang berkaitan dengan sholat. Kita seakan-akan cuma sekedar melaksanakan kewajiban. Begitupun juga zakat, puasa, haji, kubat, akikat. Seakan-akan cuma sekedar kewajiban saja. Tidak pernah ada kebutuhan yang sangat luar biasa dari ibadah-ibadah tersebut. Tapi beda dengan orang berdoa, orang meminta. Apalagi dalam kondisi mendapatkan musibah. Begitu luar biasa dia berdoa. Dan memang dia butuh Perlu dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa'ala Ketergantungan hati ini Betul-betul kepada Allah Subhanahu wa'ala Maka oleh sebab itu, rajin berdoa Rajinlah meminta kepada Allah Subhanahu wa'ala Tapi tentu saja Di dalam doa tersebut ada syarat-syarat Terijabahnya Doa kita Yang pertama Syarat terijabahnya doa kita Adalah keikhlasan Tanamkanlah setiap kali kita berdoa, setiap kali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Maksudnya tempatnya berdoa itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Lawan daripada ikhlas apa? Syirk. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang masih berbuat syirik, masih menyebutkan Allah Subhanahu wa taala Maka dipastikan doanya tidak bakal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka tersebut belum ikhlaskan diri dalam masalah ibadah, dalam masalah berdoa. Ketika seseorang masih suka datang ke berdukun, peramah, paranormal, berarti dia belum ikhlas dan tidak bakalan. Doa yang tersebut akan diterima dan akan dihijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang masih suka datang ke kuburan mencari waksin, bahwa dengan ahli kubur berdoa dengan ahli kubur dipastikan doanya tidak bakalan diterima dan tidak bakalan dijawab oleh Allah dikarenakan dia tersebut masih menyekutukan Allah masih belum mengikhlaskan diri dalam masalah doa Allah Subhanahu wa berfirman dalam surah ghafir ayat yang ke-14 fa Allah muflisin lauddin wa law kanil kafirun dan hendaknya kalian ketika berdoa kepada Allah Ikhlas Artinya yakin tempat berdoa ini hanya Kepada Allah Memintanya kita hanya kepada Allah Lahut dini Keikhlasan kita berdoa Hanya kepada Allah Sebagai wujud tunduk dan patuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa bar'ala Kepada din, kepada agama ini Walauka liha'l-ka'fi'un Meskipun orang-orang kafir benci dengan apa yang kita lakukan Kerana kita menghususkan Beribadahnya, berdoanya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain Dalam surah al Baqarah Ayat yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ma'umilu Illa Allah Mukhlihsin ra'utina hunafah Tidaklah kita ini disuruh diperintahkan kecuali beribadahnya kita betul-betul ikhlas. Termasuk bagian ibadah kita kepada Allah adalah mengikhlaskan diri dalam masalah berdoa. Ketika seseorang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dipastikan doanya tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 65 bagaimana Allah Subhanahu wa taala Me, apa, menyindir orang-orang yang ketika itu dalam kondisi berada di atas kapal laut yang dimana kondisi alam tidak bersahabat seakan-akan mereka tersebut akan ditenggelamkan mereka meminta kepada selain Allah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi ada mereka mereka yang berada di atas kapal laut tersebut yang berdoa ikhlas. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala memintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada selainnya. Di antara orang ada yang berdoa. Ya Syekh Syamah. Ya Syekh Abdul Khadir Jailani. Ya Syekh ini Syekh itu. Ya fulan, Ya Fulam. Dan seterusnya. Ini syirid. Menyebutkan Allah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan. Fa'idah rakibu fil fulki. Apabila mereka tersebut berada di atas kapal yang sedang berjalan di lautan tersebut, dan Allah mukrizinul akhti. Berdoanya mereka itu kepada Allah subhanahuwataala. Azza wajalla. Tunduk dan patuh terhadap agama ini diselamatkan oleh Allah subhanahuwataala. Tapi apa kelakuan mereka ketika sudah diselamatkan oleh Allah subhanahuwataala? Terhindar dari tenggelamnya kapal tersebut. Apal itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala eh mereka berbuat syirik lagi. Balamma najjahum ila al-maghrib idza Ketika mereka diselamatkan sudah berada di daratan lagi akhirnya mereka itu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Orang-orang yang betul-betul tidak pun etika orang-orang eh, uh, tidak berakhlak yang tidak memiliki adab dan etika kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ejincutnya tersebut tidak ada. Sudah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malah bersikap. Mereka tersebut menyekutukan Allah. Maka dikatakan di sini oleh. Uh, Syekh Syed Al-Khahkami. Falwajib. Ala kulli muslim wa muslimatin. Ayudirika ahammiyat. <coughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya hadikumullah isteriha alakum. Walwajib ala kulli muslim wa muslimatin Ayyudrika ahamniyata hadal amal al-jalil Oleh sebab itu wajibnya kita <tik> Alhamdulillah Wajibnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah Memahami tentang syarat yang pertama ini Syarat yang sangat mulia Perkara yang sangat agung yaitu ikhlas dalam berdoa Tahu bahwasannya Hak untuk meminta tersebut ya, Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ayya'lama anna doa Hakkullahi Azza wa Jalla Bahwasannya berdoa itu Adalah haknya Allah Hakkullillah Memintanya kita, memohonnya kita Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala La yujuzu ayyushika Ma'ruh ghaimah Kainan mankana Ya tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit juga pun kepada siapapun kita menyekutukannya, ya kan? Yang ada hidup di alam semesta ini. Nah itu syarat yang pertama. Ikhlaskanlah diri kita dalam berdoa. InsyaAllah doa kita pasti akan diijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adab dan etika syarat terijabahnya doa kita. Adab dalam berdoa. Setakat ini dalam berdoa termasuk ini bagian daripada syarat terijabahnya doa kita hendaknya kita mentahmidkan Allah subhanahu wa taala sebelum kita meminta sesuatu yang berkaitan tentang dunia dan akhirat kita agungkan Allah puji Allah subhanahu wa ya, taala kemudian dilanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kami salli ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka Jadi tahapannya itu sebelum kita berdoa agungkan Allah puji Allah dengan tahmidnya kita dengan memujinya kita kepada Allah setelah kita bertahmid memuji Allah mengagungkan Allah kita berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam baru setelah itu Berkaitan tentang permintaan kita kepada Allah Baik akhirat ataupun dunia Dalam satu hadis yang sahih Hadis yang dikawarkan oleh Imam Al-Bukhari Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Ida salla ahadukum Fal yabda bitahmidillah wa tana alaih Thumma liusalli ala nebihi SAW Semalih ada ubah apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah sebelum kalian meminta, mengagumkan Allah, memuji Allah, Subhanahu Wataala. Setelah memuji Allah, kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita bersalawat kepada Nabi Sallam baru kita berdoa sesuai dengan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang berdoa seperti ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya doa kita pasti dan pasti diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh musalli, udoo tuja, udoo tuji. Bahwasannya berdoa lah kepada Allah. Dengan menganggungkan Allah, memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah S.A.W. maka niscaya doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bagaimana pentingnya kita bersalawat kepada Nabi Sallam dalam masalah doa tersebut dalam hadis disebutkan. Man sallaa 'alayya min ummati mukhlishan min sallallahu 'alayhi biha asra salawaatihi wa maha 'anhu 'asra sayyaatihi wa rafa'ahu biha asra darajaatihi wa kutiba lahu siapa yang bersalawat kepadaku yang dimana yang bersalawat itu adalah dari umatku kita-kita ini ya Ikhlas, dia bersalawat satu kali untukku. Yang keluar dari lubuk hati dia yang paling dalam. Maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Nah, manfaat daripada kita bersalawat kepada Rasul. Kenapa ya ya Ustaz? Habis kita memuji Allah, habis kita menganggungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersalawat kepada Rasul. Dibastikan kita mendapatkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jika kita bersalawat kepada Rasulullah s.a.w. Artinya Allah akan memberikan sepuluh kebaikan buat kita, dimudahkan rizki kita, dimudahkan tentang masalah ampunan Allah, dimudahkan kita berkaitan tentang rahmat Allah serta nikmatnya. Sepuluh sepuluh kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita pada saat kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khususnya di dalam doa tadi. Yang kedua manfaat daripada salawat kepada Rasul, wa maha anhu al-sa'iyat. Allah menghapuskan dosa-dosa kita Kalau kita ada dosa sepuluh Maka dihapuskan sepuluh-sepuluhnya Allah menghapuskan sepuluh dosa kita Yang ketiga Dengan kita bersalawat Wabil khususnya pada waktu kita berdoa tersebut wa Allah mengangkat derajat kita Sebanyak sepuluh kali derajat Allah Akbar Sepuluh kali tingkatan derajat Allah berikan kepada kita pada saat kita berdoa. Wabil khususnya kita mengucapkan salawat. Mengucapkan salawat wabil khususnya pada saat kita berdoa. Allah akan meningkatkan derajat kita sampai 10 lipat. Dan yang terakhir dipastikan dengan kita bersalawat kepada Nabi. Wabil khususnya di dalam doa. Allah akan menuliskan buat kita 10 kebaikan atau 10 pahala buat kita. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nashruddin Albani, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i Al dan Syekh Nashruddin Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Imam An-Nasa'i Al pada nombor hadis 1297 dan juga bisa kita lihat dalam kitab Sahih Tariq wa Tauhid pada nombor hadis 1659. Yang jelas, ikhwanul fiddin 'azani wa 'azakumullah penting <tuh> kiranya dalam berdoa tersebut ya tanamkan keikhlasan kemudian setelah keikhlasan tersebut adalah dalam adab dan etika dan ini sebagai syarat terkabulkannya doa kita pujilah Allah Subhanahu wa taala pertama kali kita meminta kepada Allah sebelum kita meminta tentang dunia dan akhirat kita pujilah Allah agungkanlah Allah azza wa jalla setelah kita memuji Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala maka bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagus setelah itu berdoa kepada Allah memintalah kepada Allah apapun yang ingin kita minta bil khususnya tentang akhirat kita dilanjutkan dengan dunia kita bil khususnya untuk pribadi kita setelah itu ya kan berkaitan tentang masalah anak istri kita orang tua kita dan yang lainnya kemudian selanjutnya nanti ditutup lagi dengan kita mengagungkan Allah memuji Allah lagi dilanjutkan terakhir kalinya dengan bersalawat lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di awal doa kita tersebut mengagungkan dan memuji Allah, lanjut dengan salawat Nabi, kemudian nanti penutupnya pun juga dengan kita mengagungkan Allah Huwazza Wajalla dilanjutkan lagi dengan ditutup dengan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga syarat terijabahnya doa kita dan dikabulkannya doa kita adalah tanamkan keyakinan dari lubuk hati kita yang paling dalam, tanamkan keyakinan dari lubuk hati kita yang paling dalam bahasannya doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam satu hadis yang sahih Nabi saw bersabda, ida da'autum faantum mukinu bil ijabah apabila kalian berdoa Tanamkanlah keyakinan dari lubuk hati kalian yang paling dalam, bahasannya doa kalian pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ya Rasulullah? Fatin Allaha la yastajibuli abdi daahu min zahri kalbi qabilin. Di Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengijabah dan tidaklah mengabulkan doa seorang hamba yang di mana dia dalam kalbunya meragukan Allah Subhanahu wa taala syak terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi Allahu 'azza wa jalla Allahu 'azza wa jalla berfirman ana idza dhanni 'abdi aku ini sesuai dengan pengasangka hamba-hambaku jika mereka berprasangka baik kepadaku yakin kepadaku doa pasti akan diijabah balahu maka aku akan mengijabah dan akan mengabulkan doa hamba-hambaku tersebut tapi kalau seandainya mereka berperasangka jelek bahkan meragukan aku dalam masalah pengijabahan doa maka aku pun juga akan memberikan hal yang sama dengan dia artinya aku tidak mengijabah doa mereka tersebut Maka pentingnya kita berdoa betul-betul yakin doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba. Tapi ketika kita berdoa tersebut terbetik di pikiran kita, terbetik dalam kabuh kita, dalam hati kita. Apa iya Allah mengabulkan doa hamba seperti ini? Apa iya Allah memperkenankan doa hamba seperti ini ketika ada perasaan-perasaan seperti itu di kalbu kita pada saat kita berdoa maka dipastikan kita ini termasuk orang yang meragukan Allah dalam masalah pengijabahan doa ketika kita tersebut ragu kepada Allah akan pengijabahan doa maka dipastikan doa kita tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu Wataala tanamkan keyakinan dari lubuk hati kalian yang paling dalam Bahwasannya doa kita pasti dan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang keempat, Terijabahnya doa kita, terkabulkannya doa kita, Alla yakunat doa'udwana, Mintalah kepada Allah permintaan-permintaan yang wajar. Mintalah kepada Allah permintaan-permintaan yang memungkinkan Allah untuk mengijabah, Untuk mengabulkan doa kita. Jangan meminta sesuatu yang mustahil kepada Allah untuk mengijabahnya. Seseorang berdoa, memohon, meminta kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba. Jadikanlah hamba ini sebagai nabimu. Ija'alni nabimu. Ija'alni rasulaka. Jadikan aku ini nabimu. Jadikan aku rasulmu. Kita katakan ini doanya orang gila. Doanya orang yang majnun. Kerana keyakinan kita sebagai seorang Muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berdoa seperti itu, ya mustahillah Allah akan mengijabah doanya. Impossible Allah akan memperkenankan doanya. Atau seseorang berdoa memohon meminta kepada Allah, ya Rab, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa hamba, ijabahlah doa hamba. Menubahkanlah kepada hamba ini seorang anak Tapi sebab-sebab untuk memperoleh anak tersebut Tidak pernah dia lakukan Tidak mau menikah, menolak pernikahan ya, Bagaimana mungkin Allah akan memberikan anak kepada dia Kalau seandainya dia tidak mau menikah Dia tidak mau melaksanakan sebab-sebab Dari terijabahnya doa dia tersebut Berkaitan dengan permohonan minta anak tadi atau seseorang berdoa meminta kepada Allah, Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba, izinkan hamba kembali muda lagi. Umur 17 tahun saja ya Allah, yang minta umur 70 tahun. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah dan akan mengabulkan doa yang mustahil seperti ini untuk terijabah. Memang kita katakan tidak ada yang mustahil buat Allah, tapi ingat. Ya, ada etika dan akhlak dalam berdoa. Mintalah kepada Allah. Permintaan-permintaan yang memungkinkan Allah untuk mengijabah dan mengabulkan doa kita. Jangan meminta sesuatu yang mustahil. Allah akan mengabulkan doa kita. Itu yang keempat. Jadi mintalah kepada Allah. Permintaan-permintaan yang memungkinkan Allah untuk mengijabah. Untuk mengabulkan doa kita. Jangan meminta sesuatu yang mustahil Allah untuk mengijabah dan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kelima, ini sebagai penutup nanti insyaallah pada kesempatan yang akan datang ya, kita akan lanjutkan lagi berkaitan dengan fikih doa ini. Bahwasanya itsinabul haram. Adat dan etika dalam berdoa termasuk ini sebagai syarat terijabahnya doa kita hindari yang haram. Menghindari yang haram Menghindari perbuatan maksiat, Menghindari perbuatan durhaka Kepada Allah Azza wa Jalla Ya Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan bahwasannya ketika kalian berdoa Meminta kepada aku Maka hendaknya kita wajib Untuk meninggalkan segala bentuk maksiat, durhaka kepada Allah Baik itu sumbernya dari lisan kita Dari lidah kita Ataupun berkaitan dengan masalah badan kita wabil khususnya berkaitan dengan maisyah mata pencahian kita Hendaknya dari sumber-sumber yang halal jika kita ingin doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang berdoa meminta ya rab ya rahman ya rahim kabulkan doa hamba perkenankan doa hamba tetapi lidahnya lisannya ini masih suka maksiat masih suka dubaha kepada Allah masih suka dusta, masih suka fitnah Masih suka gosip Masih suka melakukan perbuatan-perbuatan dosa Yang bersumberkan dari lisan Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah Dan akan mengabulkan doa seorang hamba Yang lisannya dan lidahnya ini Masih maksiat, masih durhaka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau seseorang berdoa Memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rab, Ya Rahman Kabulkan doa hamba, perkenankan doa hamba Tapi maaf Tubuhnya ini masih suka maksiat, masih suka judi, masih suka negak homar, ya suka mabuk, suka berzina, suka melakukan perbuatan-perbuatan zalim dengan anggota badannya. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa seorang hamba yang tubuhnya ini masih suka maksiat, masih suka melakukan perbuatan dosa. Wabil khususnya ma'isyah, terasa tidak mungkin seseorang berdoa meminta kepada Allah tapi sumber ma'isyah dia, sumber wiski dia dari sumber-sumber yang haram diceritakan dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim bahasannya ada seorang yang mengangkat tangan begitu tingginya, Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa hamba, Perkenankan doa hamba, ijabahlah doa hamba ini Rasulullah dan sahabat kebetulan ada di tempat orang yang berdoa tersebut. Rasulullah memberikan komentarnya. Faana yustajab. Bagaimana mungkin doa hamba itu akan diijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Para sahabat yang mendengar komentarnya Rasul bertanya-tanya. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melasbab. Ada apa dengan manusia ini? Ko doanya tidak diijabah oleh Allah? Ko tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Faqaala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pun menjawab maakaluhu haram makanan yang dia makan haram atau bersumberkan dari sumber yang haram wa mashrobu haram minuman yang dia minum haram atau bersumberkan dari pekerjaan-pekerjaan yang haram wa malbasuhu haram pakaian yang dia pakai haram atau bersumberkan dari riski, dari maisha, dari pekerjaan yang haram وجوزي bil haram fa ana yastajab bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa seorang hamba seperti itu yang di mana dia hidupnya dari sumber-sumber yang haram maka oleh sebab itu perhatikanlah lisan kita mungkin salah satu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini sampai hari ini Allah tidak mengijabah doa kita mungkin lisan kita ini masih suka melakukan perbuatan dosa masih suka maksiat Sehingga membuat Allah tidak menerima doa kita. Tidak mengijabah doa kita. Atau mungkin tubuh kita ini masih suka maksiat, Sehingga langit tidak mau untuk menerima doa kita. Termasuk juga berkaitan dengan ma'isyah dan mata pencahrian kita. Perhatikanlah. Sesuatu yang kita makan. Sesuatu yang kita minum. Sesuatu yang kita pakai. Pastikan dari sumber-sumber yang halal. Kerana para rasul, para nabi, sebelum mereka itu meminta kepada Allah. Sebelum mereka itu melakukan amal saleh Diperintahkan dulu untuk memakan sesuatu yang halal. Atau bersumberkan dari sumber yang halal. Nah ini diantara adab dan etika termasuk syarat dan ijabahnya doa. Masih panjang? InsyaAllah. Next time kita akan lanjutkan lagi nanti. InsyaAllah kita carikan jadwal yang pas untuk kajian kita di tempat ini. InsyaAllah. Saya masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan di ikhwan atau akhwat ada bertanya tentang apa yang kita bahas berkaitan dengan keajaiban doa ini. Atau secara khususnya kitab yang kita baca berkaitan dengan kitab doa min al-kitab wa sunnah. Doa-doa dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Silakan Bapak. Ya Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengenai mengenai Doa setelah solat sudah solat duha itu saya uh, saya baca itu bukan berasal dari doa setelah solat duha itu ya gimana setengah yang benar bahwasanya habis solat sunnah itu tidak ada zikir tidak ada doa khusus zikir untuk solat sunnah itu pendek sekali Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta iadal jalal wal ikrah cukup itu baik surat sunnah qobliya ataupun ba'diyah termasuk salat duha kecuali satu yang ada bacaan khusus doa khusus berkaitan dengan salat wikir salat wikir maklum, ya di kalangan kita setelah kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta rabbana iadal jalal wal ikrah dilanjut dengan berapa subhana malikil kudus Subhanaka al-Quddus, subhanaka al-Quddus, rabbil malaikati wa Itu saja. Termasuk salat duha Tidak ada doa khusus. Zikir khususnya apa? Istighfar tiga kali tadi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salamun minkas salam ya dzal wal ikram. Itu saja. Wallahu a'lam. Jadi doa yang panjang yang dibaca oleh anak-anak kita di SD itu kalau mereka salat doa, itu memang bukan dari Nabi sallallahu alaihi ya ya kita tinggalkanlah seperti itu. Allah. Ya Bapak. Baik salat kan bagaimana kalau kita berdoa waktu sujud waktu salat? Heeh. Apa berkatnya itu sen tertutup dan salawat Nabi. Iya. Memang dalam salat itu ada tiga tempat yang doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebelum salat wajib. Sebelum salat wajib ini doa kita terijabah kalau kita berdoa. Ya sebelum iqamatul salat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an ad-du'a bainal adzan wal iqamah layu yughaddad. Doa antara adzan dan iqamah tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau terijabah. Yang kedua ketika sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fajtahidud du'a fis sujud fa qom min ay isqa jabalakum bilsun busunglah kalian berdoa ketika sujud dalam hadis yang lain fa aktiru doaakum indas sujud perbanyaklah doa kalian ketika sujud kenapa faqomin ayyustajab lakum karena doa ketika sujud dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir sebelum salah. nah doa kita kan pasti doa menyebut memuji Allah ya rab allahumma dan seterusnya itu kan pujian sehingga memang Memang kalau untuk bersalawatnya tidak. Tidak mengapa? Karena kan terbatas. Tapi boleh enggak kita sujud membaca salawat? Kebetulan Bapak salat sendirian. Tahajud misalnya. Atau kobliya dan ba'di atau duha. Bapak sujudkan sendirian lama. Maka adab etikanya boleh untuk kita laksanakan tadi. mengagungkan Allah bersalawat. Langsung kita. Untuk apa? Berdoa meminta. Nah. Kalau misalnya kita ikut dengan imam. Ya salat sebagaimana imam Pak? Jangan berlama-lama. Imam sudah berdiri. Imam sudah berdiri ini. Imam sudah berdiri, kita masih sujud saja. Kerana berdoa. Tidak boleh. Ini yang disebut dengan muha'alaqatul imam. Menyelisihi imam. Jelas, Pak. Artinya kalau Bapak sholat sendirian, kemungkinan tahmidnya kita bisa diperpanjang boleh juga bersalawat, ya kan? Ketika sujud tersebut langsung dilanjut dengan permintaan bapa seperti itu. Allah alam. Tapi ingat, kalau kita berjamaah dengan imam, baik posisi kita imam ataupun makmum, imam juga tidak boleh berlama-lama. Harus melihat kondisi, kondisi siapa? Kondisi makmum. Ya, jangan sampai salat zuhur, misalnya membaca surah al-baqarah. Kita lapar, habis ini jam satu mau kerja lagi, masuk lagi. Ini berlama-lama. Ini jadi nah masalah juga sama bos kita nanti. Ya kan? Akhirnya lihat kondisi makmum. Yang paling kita lihat itu siapa? Orang-orang yang lemah, Orang-orang yang punya hajat dan keperluan. Begitu. Wallahualaikum. Ya Bapak, silahkan. Betul. Ya di disunahkan, tadi sudah tiga tempat ya, subhanallah, banyak ya sudah ya yang maksud saja, sebelum salat wajib yang kedua, sujud yang ketiga, sebelum salam setelah tashrafut, salawat nabi lanjut doa, baru salam habis salat wajib dianjurkan untuk berzikir, dan zikir itu doa juga sebenarnya, ya kan seperti, <tuh> astagfirullah astagfirullah, astagfirullah istighfarnya kita itu kan memohon ampun kepada Allah permintaan bukan permintaan kan, nah alangkah baiknya, kalau untuk habis sholat wajib ini, wajibnya apa? menyeru rasul, yaitu berzikir, paling cuma lima menit astagfirullah, astagfirullah astagfirullah, Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta يا هذا الجلال والإقام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم عني على ذكك وشكك وحسن عبادتك اللهم لا عني علم أعطيته ولا معطيه لممنعته ولا ينفوت الجد من كل جد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير La haula wala quwata illa billah la ilaha illa Allah wa illa iyya lahu ni'matu wa lahul fadlu wa la husanul la ilaha illallah mukhlishina uddin wa la la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul lahu mulku wa lahul hamdu wa yumi wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali kita baca dengan penambahan yuhyi wa yumi khusus untuk salat apa? subuh, subuh dan salat Maghrib. Maghrib. 10 kali kita baca. zuhur, asar, isya tidak ada penambahan yuhi wa yumit. ya. lanjut lagi dengan tasbih subhanallah berapa kali? 33 kali. kemudian tahmid alhamdulillah berapa kali? 33 kali. takbir 33 kali. tahlilnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca tasbihnya 33 kali, tahmidnya 33 kali, kemudian takbirnya 33 kali, tahlilnya satu kali, genap 100, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa itu seluas lautan sekalipun. Ini zikir, ada ada doa enggak di dalamnya itu? Kalau kita membaca ini kata Rasul Meniru Rasul yang tadi itu tasbih, tahmid, kemudian takbir, serta tahlir. Allah menghapuskan dosa kita. Subhanallah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi satu kali. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat wajibnya tersebut, tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematian. Maksudnya, kematianlah mencegah kita sekarang ini. Belum datang. Kalau kita, kematian sudah menjemput kita langsung masuk surga. Langsung tol kita untuk masuk surga. Doang gak, Pak? Permintaan surga dengan membaca ayat kursi, kan? Seperti itu. Secara tidak langsung. Zikir habis sholat lima waktu itu adalah permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dilanjutkan dengan ayat, kur, apa? Dengan al-ikhlas, al-falak, an-nas. Untuk sholat subuh dan maghrib. Tiga kali, tiga kali, tiga kali. Khusus untuk zuhur asal dan isya Satu kali, satu kali, satu kali, satu kali. Khusus untuk salat subuh permintaan kita secara khusus apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima oleh Engkau ya Allah. Usahakan setiap hari dapat ilmu yang bermanfaat, usahakan setiap hari dapat rezeki yang halal dan kita kan beramal setiap hari ya Allah. Terimalah amalan kami ini. Ini khusus untuk sholat subuh. Sebagai tujuan hidup seorang muslim. Tujuan seorang muslim setiap hari. Tiga hal ini. Ilmu yang bermanfaat. Rizki yang halal. Dan amalan yang diterima. Doa apa? Tapi kalau bapak ustaz ini. Sudah datang ini. hajat saya tiba-tiba. boleh Bolehkah berdoa lagi? Kata al-imam. Boleh bapak berdoa lagi setelah sholat sunnah. Seperti itu. Wallahu a'lam bisawah. Setelah cukup? sudah jam 1 antum kembali pada kewajiban antum ya ibadah antum yaitu kerja ya kan seperti itu. karena niatlah kerja ini sebagai ibadah juga Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ibrahim wa ala ibrahim Inna ka hamidul majid. Subhanakallah <coughs> ma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sumb selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.